Радіо «Родина» – радіо для всієї родини. Радіо «Родина» вітає усіх юних слухачів на хвилі першого каналу Національного радіо. У студії Христина Брянцева та Наталя Ступакова. Добрий день, друзі! Сьогодні у випуску «На вас чекає». Різні цікавинки про нашу рідну мову, які підготувала автор програми «Загадки мови» – мовознавець Леся Мовчун. У програмі «Після уроків» поговоримо про підготовку до Великодня. А у черговому випуску програми «Старшокласник» разом із учнями київських шкіл з'ясуємо, чи варто знайомити свого хлопця чи дівчину із батьками, і наскільки важлива думка батьків про ваших обранців. У другій частині наша колега Валерія Ісхакова залітає до вихованців гуртка «Києвознавства» Київського палацу «Дітей та юнацтва» і спробує довідатися про найцікавіші місця у столиці, у яких обов'язково варто побувати. Тож, дочекайтеся! Як вважаєш, Наталю, на що витрачають святкові вихідні наші слухачі? Переважна більшість, я так вважаю, вирушили кудись відпочивати. Причому не обов'язково на якісь модні курорти в іноземні країни. Для багатьох поїздка до бабусі у село на Травневі та Великодні свята теж є приємною та довгоочікуваною. А що ж роблять ті, хто залишився вдома? І тут варіантів теж безліч. Від традиційних пікніків, походів у гості, до підтягування хвостів у навчанні. Чомусь не думаю, що це вдалий сценарій для свята. Але ж заняття і уроки теж бувають різними. Наприклад, урок української мови, який підготувала ведуча програми «Загадки мови» Леся Мовчун. Думаю, незважаючи на тривалий відпочинок, наші слухачі з цікавістю трошки повчаться. Думаю, що так. Адже, чесно кажучи, і самі цікаво почути, про що йтиметься сьогодні. Тому не будемо відкладати. Добрий день, дорогі друзі! Ви слухаєте передачу «Загадки мови». У дивовижний і загадковий світ українського слова сьогодні ми вирушимо разом із поетом Геннадієм Горовим і молодим науковцем, аспіранткою Інституту української мови Національної академії наук України Юлією Марегою. Народна творчість відбиває не лише стосунки між людьми, а й стосунки людини з природою. І навіть певні наукові знання людини про світ у прислів'ях, при казках, у казках, легендах, переказах ми бачимо живу природу, характерну саме для України. Одразу пригадуються відомі нам сказок з дитинства тварини. Ведмідь, вовк, заєць, і птахи, соловей, голуб і голубка, ворон, сорока. Цікаво, пані Юлія, а назви річкових і морських – Мешканців також згадується у фольклорі в народній творчості? Доброго дня, шановні слухачі! Так, назви риб дуже часто вживані у народних творах. Зокрема, це такі назви як в'юн, камбала, карась, лин, лящ, оселедець, щука. А який термін науковці використовують на позначення «риб»? На позначення риб вживається термін «іхтіонім». Взагалі всі «іхтіоніми», вживані в народній творчості, можна поділити на дві групи. Перше – це саме слово «риба», а друге – це вже назви конкретних представників рибного царства. Назви риб зустрічаємо і в українських народних казках, і в легендах, і в піснях. І в усмішках, сонниках, віруваннях. Ну, очевидно, треба все починати з міфології, з релігії. Вважається, що риба – символ християнства. А чому це так? У ранньому християнстві риба була прийнята як символ Христа багатьма отцями церкви. От саме слово монограма Христа «Іхтіос» вже і означає «риба». На культових зображеннях та спорудах зображені три переплетених риби, які символізують святу трійцю. Із давніх давен людина пов'язувала рибу із зародженням життя на землі. Вважалося, що риба приносила мул, і з цього мулу створювалася земля. За народним повір'ям варто було рибі махнути хвостом і починалися землетруси. Очевидно, це ми вже перейшли до міфічних поглядів українців. Український народ здавна шанував воду її жителів. Залишки уявлень населення України пов'язувалися із таємничістю водного світу, і саме відбивав у казкових образах чарівної риби, цілющої води, водних коней. Нам же відомий казковий сюжет про золоту рибку, що виконує три бажання. А є ще казка «Іван Голик та його брат», де герой разом із кораблями та човнами потрапляє у черево великої кит риби. І там його зустрічає низка пригод, де він рятує двох щук, які потім йому віддячують своєю допомогою. В Карпатах існує така легенда. Ісус створив світ. Після цього він віддав його гігантській рибі з хвостом у зубах, яка й дотепер тримає його на собі. І якщо ж вона випустить хвіст, може статися все, що завгодно. Кожні сім років риба то опускається, то піднімається, внаслідок чого роки випадають мокрими або сухими. Цікавою є легенда про однобоку рибу Камбалу. Коли Спаситель був розп'ятий на хресті і вже віддав свій божественний дух у суботу явився до Божої матері архангел Гавриїл і сказав їй, твій син воскресне з мертвих. Матір Божа саме їла рибку, причому об'їла одну так, що залишились самі риберця. Вона перехрестилась та й каже, тоді мій син воскресне, коли оживеться рибка, а рибка раптом плюсь і ожила. Цікавим об'єктом в українській народній творчості є риба Андрій. Це така міфологічна істота, що живе у воді. З цією рибою пов'язано багато вірувань. Вважалося, що казаки оселялися біля Дніпра, щоб радитися з цією рибою при прийнятті важливих рішень. Подейкують навіть, що риба Андрій був консультантом Богдана Хмельницького в часи визвольної війни. І якщо ти хочеш особисто познайомитися з рибою Андрієм, частіше гуляй поблизу Дніпра і ти обов'язково його побачиш. Зробімо поетичну паузу і послухаймо вірші Геннадія Горового у виконанні автора. Щуки вийшли полювати на карасиків позатих, Так метливі карасі не якісь там івасі, Не дістати їх піратам в мул зарилися усі. Біг потічок-веселунчик на гостин до ріки, і глибокими ярами між старезними корчами, І широкими полями між високими хлібами. Темним лісом пробирався крізь густі чагарники, Збіг і скручі, де колючі розрослися будяки. Далі лугом навпростець. Утомився, хай йому грець, Але духом не зламався. Враз із силами зібрався, Та й добрався все ж таки веселунчик до ріки. Як мету плекаєш, друже, досягти її подужай. Брунькує слово весняного вірша, що зародився у гілочці Бузку. Зазуля слуха, надратину сівши, і рецензує вірш. Ку-ку, ку-ку. Ви вислухайте передачу «Загадки мови». З вами Леся Мовчун. Триває розмова про назви риб у народній творчості з аспіранткою Інституту української мови Національної академії наук України Юлією Марегою. Хочу розказати вам іще про сни. Здавна наш народ вірить у сни і всіляко старається їх тлумачити. От саме, коли сняться риби, це теж має певне значення. Коли, наприклад, сниться підсмажений лин, то він сниться до печалі. Щука – до сварки з ким-небудь. Якщо сниться карась, то будуть гроші. Ловити карася – отримати гроші. Як присниться окунь живенький у чистій воді – теж будуть гроші. Але є і негативні трактування снів. Рибу бачити – буде клопіт. Риба сниться на дощ, на негоду. Чистити живу рибу – до забави. Якщо риба сниться молодиці – до вагітності. Ви зібрали дуже багатий матеріал. Там є і фразеологізми, і стійкі народні порівняння, і приказки зі словом «риба». Наскільки їх багато? І що вони означають? Взагалі цих стійких зворотів, прислівів, фразеологізмів дуже багато в народній творчості. І всі вони, звичайно, мають абсолютно різні значення. От, наприклад, «битися як риба облід, тобто жити в тяжких матеріальних умовах. Або кажуть «мовчіть як риба», тобто нічого не говорить. Або ж… Лізе, як карась у вершу, тобто поводиться необережно, нерозсудливо. Кидається, як щупак на сковорідці, тобто рветься дуже сильно, рухається. Жити з ким-небудь, як риба з водою, тобто перебувати в абсолютній злагоді, мирі. А ще є таке порівняння, як рибі парасолька, тобто геть зовсім не потрібен. Риба може бути символом згоди. Наприклад, ми з тобою, як риба з водою, або ж навпаки, іронічно, ми з тобою як риба з водою. Я на лід, а ти під спід. А як відбувається у приказках національний характер українців, національний світогляд? Ми можемо говорити про обережність наших людей. Наприклад, і риба не плине проти бистрої води. Або ж сміливість. Треба ходити, як лину по дну. Або ж гордість навіть. Напузався, як миньок. Або ж настирливість. І знову за рибу гроші. Або ж упертість. Став, як окунь проти води. Ворожість теж може бути в таких прислів'ях. Окунь з раком не помиряться. Нема риби без ості, а чоловіка без злості. Ще може бути хитрість, підлесливість, підступність. Вертиться, як в'юн в ополонці. Ходити в'юном, ловити рибу в каламутній воді. І рибу наловити, і ніг не замочити. Може бути навіть невизначеність. Ні риба, ні м'ясо. У деяких прислів'ях та приказках – Йдеться про життєвий досвід. Не вчи щуку плавати. Риба шукає, де глибше, а чоловік, де краще. Щоб рибу їсти, треба в воду лізти. Не буде риба раком. Держись берега, а риба буде. Козак не без долі, риба не без луски. Може йтися про життєві труднощі. Б'юся, як риба облід. Як риба ся ловить, то хліб ся не родить. На безриб'ї і рак риба. Ще можемо говорити і про несправедливість, невдачу. Лин виринає, а карася очешуть. Ловили-ловили, та й піймали сома. Або рибку з'їсти, або на дно з'їсти. У деяких прислів'ях та приказках спостережено римовані обігрування. Що сомина, що свинина. Нема над м'ясо свинини, а над рибу линини. Обернися, порося, на карася. Рибка без хліба бридка. Риба та зайці приведуть у старці. Назви риб зустрічаються і в народних піснях. Пані Юлія, мені здається, що йдеться про звертання «рибонько». До кого воно? Так, ми можемо знайти «рибка», «рибонька», «рибочка», «рибчина». Це будуть звертання до коханої дівчини, до коханої жінки. А от на хлопців кажуть «окунець». І знову слово поетові Геннадію Горовому. П'є весна нектар із абрикосів. З хмарки дощик поглядає скоса. Мокрий носик запахи ласкочуть. Певно, дощик теж нектар хоче. Дощик і сонечко в піжмурки граються. Сонечко визерне, дощик сховається. Потім усе навпаки відбувається. Сонце сховається, дощик іде друга шукати. І так увесь день. надвечір за гору йде сонечко спати, і дощик до хмари біжить спочивати. А на світанні вони зустрічаються, жмуряться знов і по черзі ховаються. Задивилась незабудка навесняне на небо. От би мати мені вроду Гарну, як у тебе! Подаруй мені краплину ніжної влакиті! Буду я твоїм люстерком на землі, що миті!» Усміхнулось небо щедро, і по всьому світу на весні у незабудок голубіють квіти. Дівчинка-малесенька на ім'я Маринка задивилась весело в небо на хмаринку. Ой, яка ж малесенька дівчинка Маринка, Щиро здивувалася тітонька Хмаринка. І теплий дощик її послало, Щоб Маринка підростала. А ми продовжуємо говорити про назви риб у народній творчості. Хочу ще доповнити, що назви риб ми можемо знайти ще й в анекдотах. От, наприклад, здибалися два рибаки. Що ти зловив? Щупака. А я видру. Е, коли ти видраш, то я кину. Та й кину щупака у воду. У дитячих казках часто зустрічаємо таку сварливу пару кумів – щуку та окуня. Вони завжди один за одним ганяються, нас доганяють, ловлять. Перекинула щукою, давай гонитися за тією рибою. Що хоче вхопити, то окунь повернеться своїм пір'ям гострим до неї. А в іншій касті. Ніяк окунь щукою не помиряться, коли ти, куманько, хочеш балакати, каже окунець щуці. Ми перегортаємо останню сторінку передачі «Загадки мови». Упевнена, дорогі слухачу, твої батьки із задоволенням можуть розповісти родину-легенду про те, як і чому тобі дали саме таке ім'я. Можливо, твоє ім'я – традиція, що передається з покоління в покоління? А може батьки дуже шанують якусь людину, з якою знайомі особисто, або ту, чиє ім'я залишилося в нашій історії, тож тебе назвали на її честь. Якщо ти хлопчик і тебе звати Тарас, думаю, батьки схиляються перед генієм Тараса Шевченка. Якщо ж ти дівчинка на ім'я Леся, кожному спаде на думку перш за все те, що назвали тебе на честь мужньої і тендітної поетеси Лесі Українки». Власники імен Аеліта, Іоланта, Аїда, Консуело часто-густо народжуються в сім'ях, де полюбляють читати книжки або слухати оперу. Батьки Ігоря, Святослава або Всеволода, напевне, захоплюються історією, адже дали дітям благородне князівське ім'я. А буває, татковій чи мамі просто дуже подобається звучання. Ілона, Жанна, Роман, Анатолій. Милозвучних імен багато. Останніми роками десятки тисяч українців, які мають традиційні для нашої культури імена, звертаються до РАКСів із заявами про зміну свого офіційного імені. Вони вже не хочуть бути Ганусями та Сергійками, а обирають незвичні імена – Попелюшка, Либідь, Сомерсет, Каспер та інші. Бажання змінити ім'я можуть пояснити психологи. Виявляється, коли людина невдоволена своїм життям, їй здається, от зміниш своє ім'я і розпочнеться зовсім інше, краще життя. Ну що ж, це найкоротший шлях до успіху. Та чи правильний він? А ще століття тому ніхто і не замислювався над вибором імені. Одразу ж після приходу дитини в цей світ, баба повитуха йшла до священника, дізнаватися про ім'я немовляти. А священник шукав ім'я у святцях – церковній книзі, де в календарному порядку записані святі, які ставали охоронцями і покровителями дітей. Церковні імена прийшли з інших мов – давньогрецької, давньоєврейської та латинської. Там вони мали своє значення. Наприклад, «Іліан» від грецького «геліус» – «сонце». Ім'я Ісай у перекладі з давньоєврейської означало «Боже спасіння». Гликерія з давньогрецької – «Солодка». А в народі іменним святам давалися власні пояснення. Наприклад, 24 травня ушановують Мокія. Саме ім'я, що прийшло з давньогрецької, означало «насмішник». У народному сприйнятті воно перегукувалося зі словом «мокрий». Святого Мокія вважали покровителем Граду і уважно спостерігали, яку погоду він принесе. Якщо на Мокія день мокрий, усе літо йтимуть дощі. Ми звикаємо до свого імені, і якщо хтось називає нас грубо, ми ображаємося. Бо зневага до імені – це зневага до самої людини. Певною мірою ім'я стає частиною людської особистості. І знову повторю – даремно сподіватися, що гарне, благородне ім'я зробить людину благородною. Або навпаки – непоказне ім'я, начебто приречене, сіре, нецікаве життя. У сучасному суспільстві є навіть вираз «зробити собі ім'я» тобто працею, стараннями, досягти життєвого успіху, стати відомим. Та наші предки думали інакше. Їм здавалося, що ім'я визначає долю і формує характер. За написаними правилами, дитину не називали так, як звали якусь недобру чи нещасливу людину. До імені завжди ставилися шанобливо. Дослідник української культури Василь Скуратівський стверджував, що тварин і птахів – ніколи не називали людськими іменами. Однак ця заборона, продиктована християнством, усе-таки порушувалася. «Антоне, коли тепло буде, Іване, принеси нам літо!» Так зверталися до лелек. А побачивши равлика, навіть сучасні діти примовляють «Равле, Павле, висунь роги». Для невеличкої комашки сонечка –